A pesaza sírvenos para recibir a un oso correspondente nas Rías Baixas claro. Xulio Simón que estivo convaleciente durante un tempo, pero que xa nos visitou precisamente con motivo do certame literario, sí. pero eh, aproveitar a coasión para non somente saludar sino tamén felicitarlo. Vamos a saludarlo primeiro. Xulio, moi boas tardes Hola, moi boas tardes ainda que esta vez non é eh, polas Rías Baixas Non estás nas Rías Baixas Non, non, no. tú... eu comentaba que eres o noso correspondente sí, nas Rías Baixas sí, sí, sí. Pero que no. hoxe, hoxe estás desplazado, vamos, por, por ponerio sí. sitio, ¿no? Sí, pues no ando moi lonxe aí das terras de, de Armando. No? Eh e eh, bueno, eh, combatendo o frío cun produto aí que é eh, propio das súas terras que é o, uh, o o botelo é a... É Androia. É Androia, e a de Exactamente. Porque na que tivemos un día de sol, aquí as temperaturas baixan moito pola noite e caen as boas, boas xeadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pois, pois, pois nada, cuidatéme moito, eh? Sobre todo os liños de viño quente. Sí, porque o, o viño sem viño non hai comida, e sin comida non hai salvación nin esta eh? vida nin na outra, decías, no. <risas> Pois nada, eu agradecervos que vos lembrades de min agora que remata o ano, eu tamén aproveito para felicitarvos a asociación polo do traballo que está desfacendo e que, bueno, todo o mundo puido ver a fin de semana pasada, na, aí no auditorio de, de San Ildefox, que foi unha actuación extraordinaria das bandas de música, das cantareiras, bueno, a verdade una, foi unha pasada, non? Sí, claro. eh, eh, eh, bueno, no, no tríptico este que, que repartiu por aí a asociación creo que aparecía Un, un relato de, de, de, de Jorge Amado, Jorge, o, poeta, Jorge. o escritor brasileiro, onde sí. contaba que un, un arqueólogo que visitando un cemiterio, en, creo que era en Georgia ou por aí, que observou como as datas que aparecían nas lápidas non se correspondían cos anos de vida das persoas sí. que homes poñía, por exemplo, tal persoa nace en 1900 e morreu en 1980, viviu 80 anos, e así, así en todos, non? Sí, sí. Eu pre, preguntándolle ao responsable do, do cemiterio dixo, pero é que o señor non sabe que só se contan os anos de, de amizade, o resto é purgatorio ou mesmo inferno, non? <risas> e eh, bueno, eu pois, aproveito para desechar a, a, a todos os ointes, eh, a todos os que por aí andades, pois un ano o 2022 de de amizade, non? <risas> un ano de amizade. Pois pues, pues, moitas grazas, Julio. ¿Eh? Nós tamén eh, chamávamos precisamente por eso primeiro para para saudarte novamente porque sí. xa estás bastante máis recuperado dese xa mocho mellor pero que teñas unhas felices festas de Nadal e un ali novo aventureiro sí, ¿eh? Eh, eh, que como os esturros son compañía dos todos, de todos <risas> os teus ben sí. celebrando e brindando para, para, co, co, co, para que todo xaia mellor exactamente moi ben, lembraréime de vos <risas> Pois nosotros dedí tamén Por iso, por iso te, te xamos Por iso te, te, te que, que que sigas con ben E eh, a ver se si o que ben retomamos esa eh, Esas chamadas eh, De fin de semana Que coas que tú nos deleitabas Tanto para, para, para informarnos E eh, para aprender un chisquiño máis Da nosa cultura Bueno, eu encantado, de orde que efectivamente estou xa recuperado e eh, eh poderemos volver a a, a, a, a, a contactar con vos eh, pois fines de semana que vos queirades. Muy Muy bien, <risas> ten en tú, conta que eu sigo repasando xulipedia. <risas> <risas> <risas> hai muito que ver pues, aí, é. Eh? Sí, sí. a, a ver se si, se si lle damos un empurrón e, eh, bueno, e eh, a damos a coñecer por aí máis adiante. Muy bien. Claro que sí. Julio, que, que sigue disfrutando de esa fin de semana ahí en esa zona las tierras de de niñas Armando, eh, que, bueno, pues, apertas muy grandes, eh, a ver si somos capaces de continuar con Ben, porque esta peodremia también nos sí. a, está levantando un poquito de temor por lo que está sucediendo últimamente. Sí, sí, efectivamente. Sí. A ver, pensamos que esta... Este Nadal ia ser xa tranquilo, pero non é así. Pero, bueno, que o amor e a caridade non falten. Moi ben. Pois, unha porta aperta a todos, eh? Igualmente, Julio cuídateme moito. Vale, hasta logo. Julio, hasta logo. O oh, cariño que te teño, linda ti non sabes ver. Oida canta por fora onda que non lle podo falar o ciñado mes de maio que enche nebo a calor un mociño máio Mientras no mundo Rádio